xa leon entzule ongi etorri antseta irratiaren oinetara, erogeita beatzi puntu zazpil, rogeita Mar puntu bost frekuentzietara edo antxetamedia.info webgunera. maiatzak sei ditu gaur ostirala tirala da seiak eta ze sei minutu dira Euskal irratietan beraz B1asoko kirla aktualitataren tartea dator izango dugu hurrengo minutuetan Antxeta irratian kiroletik zauenkin. Eta txerrindularitzarekin ekingo diogu haurko errepasoari, bidasoa Itzulia behituko egunotan errepideetan, eta Italiarrak, kolpak taleko Italiarrak dira nagusi aurtengo bidasoa Itzulian. Gaur, irugarren etapa izan du gaita irurte zazpiko Itzuliak, eta olibiaro troia Italiarra izan da garaie, horioko helmugan. Maiot hori haberriz, Humberto Orsin Italekirak jantzidu, Eta orain arte ere beste Italiar batek, Eduar Rabazik zuen maiotori, asteazkenean igantziko Irresarri Land Parkean irabazi ostean. Atzo, Sergio Martinek irabazi zuen ondarri bien, baina hori badirudi, salbu espena dela aurtengo itzulian. Aldeak, hala ere, ez dira ikaragarrian diak zailkapen nagusian, segundu batzuen bueltan bai daute lehen zailkatuak, lehen zailkatuak esan bezala Humberto Orsini da momentu honetan, Bigarrenda Eduard Rabasi, bederatzi segundora. Amar segundura dago Xabier Pastale. Amazazpira Mark Padun. Eta hortik aurrera, bat mutzo ondizamar bat, hogeita bat segundora. Tartean, Jon Irrizarrilen Euskalduna, Kajarruraeko Txirrendularia. na den lauarren eta azken etapa falta oraindik, bihar egongo da jokoan azken etapa hori etapa erabakigarria igarria gehien gehienetan behinzat. Hirurogeita hamazazpi kilometro terdiko etapa da, baina gogorra atsulegi agina eta erlaitz mendateak geldiitu behar ituztelako Gaur egun egia da erlaitz mendateak ere ez duela erabakitzen eta ura jait ondoren, azken kilometrotan argitzen dela normalean, itzuliko sailkapen nagusia. Ezaugarri horrekin, pozik dago hala ere, antxo mendia zuzendaria. Antxo mendia. Irului tamazazpiki kilometro, irun-irun, eta azkenean esaten dugu e, erlaizen irabazten du, dela, baina irraiz ez e, guruzetik bera iratzen da askotan. Mm. Bozgarria da azkeneko kilometroa ez jakitea zen iratzen du, segundu nara bera, Osa, oi eta guelta lau itzuli, itzuli batean, eta lau eta panoi lortzea Naiko gustora tenka, oi senale hona da. Da naiko parekatuak ibiltzen dira. Aurreak ingo dugu eskubaloi kontuekin, iru jardunaldik gelditzen dira horrezko mailako liga bukatzeko eta antza denez behintzat, hiru garaipen lortu beharko ditu bida soerunek aso bali garaigotzeko playoffa hartalekun izan dadin. Txalkapeneko bigarren tokian dago talde irundarra eta bi puntuko aldea du palma del riorekiko. Gola berasea galdua dute horiek beraz, utxegite bakarra behinbetikoa izan daiteke. Oh, Okerna da egutegi zaila duela bidasoak azken txampan. Zidara real zazpigarren txalkatuak. Baiadolit liderra eta Zamora laugarren salikatua izango izu aurkari. Asteko bihar arratxaleko zazpietan Quixote arena pabiloian jokatuko du bidasoak Ciudad kontra. Gaztela mantxako taldea, playofferako azken txartela lortzeko leian dago bete-betean batera, hogeita sortzin puntu dituzte biek eta plaza bakarra jokoan. Hortaz, arerio gogorra izango da Ciudad Real Irundarrek behintzat, konfiantza eta eskubaloia berreskuratu dituzte, berreskuratzea lortu dute, azken bi jardunaldietan. Duela bi aste alkobendazen irabazita eta joan den larun batean, kobadonga hartalekun mendean hartuta. Hogeita mabi eta emezortzi irabazizuen Fernando Golaaren taldeak, defentsa sendoan eta kontraeraso bizietan oinartutako joko ari ezker. Garaipenaren garrantzia azpimarratu zuen joan askue jokalaria. Jonas güe. Bai, ni gustera ba, aurreko ondela aste, ba dano gatera ginela ba fiskat desilusionatuta, bai, taldia bai batese bai igual ikusleak, ta bueno, ni gustera partiu garantitzua zala ba hori, ba, hartalegua artalegoa da. Ba, erakutsi berrenulako ba aurrekoa akats bat izant zala ez estala gehi horrepikatuko hortaleak bai funtzionatu du, bai Erasoan, bai defentsan 18 gol jasotzea, bai, bueno, datu onabaz, da? ba bueno, altatu ona da, ez Ba, ni ikuste gaurko lan igonena ba defentsa dela izan dela, ze azkenen kontra Eraso askoitia ba, baldin eh lagundu igo baita. Ta bueno, gero ba Erasoan egia da behalek, ba, nahiko talde betera nuak dela, minutua pasala ba moteltzen fundiala, pizkat pixa, itxaltzen fundiala, da bueno, hori aprobetxatu dugu, da bukaeran ba kontratake batzu ginan izan ditugu. Hmm. Me partida contra el Pia en ese, bigarren zatiaan, bueno, tarte Okerragoren bat jokoaren Athletic, baina bueno, el partida contra el nombre gustaría. Bai, ni gustea ba, zirati, ba Mar, amaos, minutu ibal tarrazo itob, baina bai, zeituan hartu ditugu lau, bost, laurtikan gora ba ventaja hori eta bueno, gero mantentzen jakin dau da ni gustea partigu garrantzitsua izan da Momentu kritikoa bizi izan zuen bidasoako Oktabioren kontra Berdindu ondoren, orain ordea indar berrituta eta datorrenari aurre egiteko gogoz daudela baiestatu du jon askuek. Bartzen honan aurka galduta, eta ba, ikusi genuen lehenengo postua ga ba, pixkat galdu genula, eta Oktabion aurtako berdinketa horrekin playoff haemen ba, play ba pixkat eskutatik juntzi zaigo, baina egila da hau eno, Ligak beste aukera bat eman digula, da ezin dugula desaproveitzatzen utzi, eta dakanguzi eman berdeula ba play of orie hemen jokadabin. Eta azkeneko txampoa hau bereziki gogorra, partia zaiak ira, iruak, hasi eta datorna ator, aztekotik e, Zidarrearen. Ba, iru bat zeskigu, bi etxetik kanpoa, eta ez ziak, honolako partio Zidarrearen jokatzia ba, ez bater erresa, Zamoran, ba, azkenengo jornadan ikus edu Zamora gora neondala urte osoa ez da erraixa izango. Zagero etxeko partioa baiat, oliz. Lideren aurka, ba, guk puntoa lle behar ditu da ordun dana eman behar dugu, ba, partioa aurrela ateratzeko. Bai, ez duen maiare eman barko duzu, playofa hemen izan dadin, ez dira di, ba, bueno, Palmak beste utxegiterik izango duenik, ez? Eh? Ez hori, e, pixkalen izan dizu dana. E, Liga aukera bat eman digu, baina nik uste ja, ezin dugu la katxika non hartuz. E, zaila eongoa, ba, palmak berriro galtzia. Ordon jake ba, aukera hogeuki da berriro bigarren postua berreskuratu deun, ba, ezin dugu aldeiten utzi. Taldean nola, hoa animo aldetik eta indarra aldetik, orain? Nik uste, hori ba, ba, hilabete Oye. zaila pasadeu, bartzen honatik gan oktavio arte, baina egia da, ba, lehenkoazten alkobendazuen jokatuta ba, Beste lasaitasun bat hartu dut da gaur ja ba, berriro e, gure ikusean aurren ba, ondo jogatuta da partioa irabazitan ikuste ba. Ja, konfiantza guztia berreskuratuta da azken hiru partioa huetako ba gogo biziz. Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Euskaraz biziz. Zubaloia alde batera utzia hurretik, Kaipatu estatuko lehen mailan bidazo azken jardunadiko partida izango duela azte buruan. Egi ahartuko du egande guerdian, amabietan hartalekun, eta filialaren zeigarren postua eh, arriskuan egon daiteke, edo jokoan dago bentzat, elago ibarrekin hogeita masi puntura berdinuta daguelako filiala joan den astean galtzara bordan ereitzaren kontra berdindu ondore. Eta futbolean, emakumen bigarren maian, partida erikese izango asteburu honetan urrengoan bueltatuko da liga, azken jardunaldiarekin. Baina, Marinho talde irundarra, nahiko irregularra izan da urte osoan zehar, momentu onak izan ditu egia da, baina bolada txarrak ere bai, azkena esate baterako, eta, ba, bueno, martxoaren amairutik dago marino irabazi gabe. Joan astean permanentzia ziurtatzeko aukera izan zuen, bat eta hirugaldu zuen ordea etxean ardobie kontra. Oh, eta hori ekorrela azkenean arriskuan irittze marino azken jardunaldira. bere esku dago ustea, hori egia da, Ibarren ariko da datorren astean eta irabazten baldin badu bigarren mailan jarraituko du. Isonesco bigarren Villarreal be B Maian bestelako lehia batean murgilduta dago Real Union. Playoff postuetan jarraitzen du laugarren tokian orain, baina puntu bakarreko aldea du Toledorekiko. Txuribeltzen kasuan ere, helburua hain eskudago. Geratzen diren bi partiadak irabazten balin badituzte, igoera fasean egongo dira. Huteginez gero ordea, saia izango da helburua lortzea. Eta azken jardunaldi horietan ordutegi bateratua izango da, Asteburuko itzordua bihar arratsaleko zeietan izango da, eta Real Unionek Portugaleten jokatuko du, honezkero maila galdu duen talde baten kontra. Alde horretatik ez dirudi arerioak ezkatzeko moduko adenik, alare etxean, La Florida futbol zelaian, maia ona emandu Portugaletek urte osoan zehar eta bereziki azken aldean. Txuribeltzak berriz gainbeeran datoz emaitzei dago kienez. Azken zazpi neurketetatik bakarra irabazi du Real Unionek, neurrean dibatean jasanduen lesio mordoaren eraginez. Joan astean Gernika hartu zuten irundarrek galen, eta irugarre minuetuan bizkaitarrek bat eta gutxekoa haien artean, atean sartu bazuten ere, txuribeltzak etziren irabazteko gai izan. Banakoarekin amaitu zen neurketa, eta itxura pobre xamarra eman zuen Real Luneek lehen zatean bereziki, gelobigarrena nobetu zuen, baina lehen zatekoa kezkarri xamarra izan zen. Alde positiua bilatu nahi izan zuen dena den, Aritz Mujika Jokalariak, lortutako puntu horri esker, Real Luneek berezku duelako salikatzea. Aritz Mujika. Bueno, balio dugu ahindekan... Guresko dago jakitea, ez, Puntua dago, orindikan indican barruan gaude eta guresko dago a sartzea. Hm. Partida lehenengo zatian, bueno, neko kaskartzen Athletic, gero bigarnean Nobeto, bukaeran, bueno, Alegineekin dituzue irabazteko, eh, baina bueno, hori, eh, errizka, es, partida. Ba, bai, ba, lehenengo zatia, bueno, hasi gal patatauz hartzen ta bueno, gero, ah, bueno, impatatu de eta bueno, na, momentu batzu ba dudakin on gala, baina bueno, iarentzatea se ditu eta aukerak eduki ditugu eta bueno, azken eske ba, puntu bat eta esan duzu bezala, ez? Jarraitze ego gure esku dagoenela jakita eta mm -hmm. se hitzea. beraz ez dago beste aukerarik. Orain arte denburaldian zehar bildutako abantailari eusten aritu da union, azken bila etan Baina orain, errenta minimo da, puntu bakar batekoa. Hortaz, Liga indarre dezamaitzea besterik etzaio gelitzen talde irundarrari. Aritz, Mujika. Ba, hai, egia san, e, diga bi partio eta biak irabazio ardera, ez? Ezken finean, ba, ekipo asko joatzea gauzak eta, bueno, zaila da irabaztea. Eta, bueno, gauden ukan, hori, ba, galduin degu, eta orain, ba, bi partio denetan, ba, dena eman, eta, eta, 6 puntuak lortu, lortu ardituz guen. Hiltzen diren partida agotan, eh, lehenengo portugaleten da, dagoeneko maia du baina izin bueno, daiteke espero partida erraza izango denik. Eh? Ez, ez, ez, ez ba, behaiek ere ba, etxean azkeneko partidua izan da, ez, ba, ba jetxiei arren ba, behintzak ba, nahiko dute irabazi, bueno, eta jokalari bako itza ba, bere, bere burua ondo bukatu den moraldia, eta ez da erraza izango, eta, bueno, mentalizatu bargea, jetxidean arren, ba, partidoza izango dela. Mm. E, etxeko etzuko azken partida nondoren Guadalajarakoren non ondoren bataldeak aurrera pauseman bateman zuen animiko quiere bai orain lengo unico por trekking orco nola dago taldea bueno da, da badakigu gure esku dagoela eta hori da garrantzitsuena eta ekipoa bueno puntu honekin ba, badaki, ba... Hasegi ba, bardegula eta oberena da gurezko egotea ez, e, gauza izango litzateke gurezkuez egotea eta beste hemen pegotea ez, oran ba, zaila izango litzateke baina gurezko egon da, ba, konfiantzakin eta eta 6 puntuen mila joteakokin. jende asko kanpotik ikusiko du, duling ba, urtukoen antza handia duela denboradiak ez eta itxura hori ja, bueno, baina gaude beste baldintza batk bai, lesio asko eta behar, Ba, eguan e, ez dugunan ikusten duzu. Ba, eguan, bueno, ba, e, egia ba, antzeko, gertatik da egun, alengu ba, urtean partidaskoz gaiak jolastu genituen, kopa ferazioken, igual ekipa ba, nekatuagoa etorri da, urtean ba, arazo fisiko asko duk ditugu, elezio asko, eta, bueno, esken az, fina nori ere notatzea ez, baina, bueno, de, gaudena gauden eta aurrera tegabarde guguk, eta guak arrik ez. Eskualdeko kirelaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria. Un salut!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 Gaitzo, abeya barganxeta, feliz cumbraiak por estos 15 años. De Radio Ballekas, Ballekas con Kadeuszkal Herria. Eh? Amabost urte, ez dira gutxi, eta beste amabosteto gehiago ingo eitzu ez. Sorionak, eta pesarka daudiba, Radio Ballekasetik. Radio Kultura den lagunen partetik. Sorionak, Antxeta Irratia. Antxeta Irratia. Amabost urtez, buiñak horraz den, adieraz fútbol kontrakin egingo dugu aurrera, Orozko maila regionalean etxean ariko dira Eskualdeko bitaldeak, taldeak, Hondarribiak Hernani hartuko bihar lauetan eta presiorik gabe dagoeneko Arnasa hartu baitzuen Joanen astean ori hori 6 eta 1 irabazi eta gero. 7 porrot zeraman segidan Hondarribiak eta Norabide okerra zeraman baina garaipen horrekin dagoeneko ziurtatu du orezko maila regionalean Jarraitzean, Real Unión Beck mutrikoren aurka jokatuko du bihar iruterrietan galen eta hirugarren postua izango da etxekoen motivazioa, iru puntu gutxiago dituelako gipuzkoaren beste muturreko taldeak. Lehenengo postuak ies egin dio filial txuribeltzari, joan astean handoa nien iru eta bi galdu baitzuen euskaldunaren kontra. Tolosaren eta anaitasunaren arteko izango da beraz zuzenean irugarren mailea egotzeko leia, bost puntu gutxiago ditu orain Union Beck. Errugian, federalbiko fase finalean, final hama itzuliko norreiegoga jokatuko du hendaiak igandean, iruetan mazamen. Abantaia dara mate xuriek joaneko partidean ezusten irabazibaitzuten hogeita bost eta amabost. Azken lau partidak galdu ondoren eta min hartutako jokalarien zerrenda luze batekin ekin zion igandean hendaiak fase final horri, baina norreiegoka amaituta, indar berrituta daude, Mazamera joateko e, Mazamen aurkakoan Jokori konena berrezkutatu zuelako Endaiak. Ondarritzen Jokatu zuten taldeek joaneko norgaiagoka hori eta esan bezala Endaia nagozitu zen, hogeita bost eta ama bost. Euskal bigarren mailan Txingudik berabea berabea hartuko du bihar lauetan Playauding. Mai Tenisaren ama komen Superdivisioan LKNak etxean jokatuko du gandegoizean 10 terdietatik aurrera Horbaio talde Galiziar hartuko du Joanen astean galdutakoa berreskuratzen aleginduko da partida horretan. Europako postetatik eh, kanpo, geratu baitzen Joanen astean LKNa eta gizonezkoen Superdivisioko taldeak Ma etxean jokatuko du gandean bertan, baina ordu erdi beranduago goizeko hamaiketan hasita mutilek bermatua dute Europarako txartela. Jardunaldia hau azken aurreko azken ardeko jasunaldia izango da leaneako bi taldeentzat. <totipen> Waterpoloan maia nazionalera igotzeko fasei ekingo diete oiaso bidazo gaito bateko bitaldek. Neskak Madreian dira asteburuan, eta talde atzen utzi beharko dituzte lehenengo e, multzoan, multzoko fasean, final egoteko mutilak datorren astean ariko dira, Balentzean igora fasean. Zaskibadoian dagoeneko igoera lortu duena ondarribiak ikasbasket taldea da. Emakumen Euskal Ligan hariko da datorren urtean, denboradi bikaina osatu eta joan denaztean playoffa irabazi ondoren behasainan izan zen. Eta ikasbasket ondarribiak irabazi zuen, beraz Euskal Ligara lortu du denboraldi bikainaren ondoren. Gizonezkoen Euskaligan Ligan bide kartaleku kiroldeian antolatuko dicoera fasea baina da torren izango da, eta lehenago ligako azken itzordua izango du. Asteburu buru honetan, mungia hartuko du erroibidek bihar, zeietan hartaleko. Aste buruko itzorduekin bukatu aurretik, aipatu, be, irure honda berrogeita amar korrikalari, ariko direla, e, larun igandean barkatu, maiatzaren... Zortzian, goizeko beratzietan, erlaitz ariako harria maratoi erdian. nola zagardotegian irtengo dira korrikalariak, eta e, ziutze eskolaren ondoan bukatuko dute, malda gogorra igondoren. Hogeita, bi kilometro pasatxoko ibilbidea osatu beharko dute parte hartzaiek. Tartean, aldapa pikoak, iaitziera arriskutsuak, orokorrean, lasterketa gogorra baita erlaitz ariako harria. 120 metroko desnibel positiboa, euneko berrogita zortzirainoko aldapa duten puntuak ere, baina kontzuen hartu dena den maratoi erdiko distanzia labur xamarra dela mendil esterketen munduan behintzatu eta pistako atletismoan estatuko alemaiako ligako lehen jardunaldia izan dute larumatean superamara bateko talde nagusiek, neskek durango izan dute itzordua, mutilek Monzonen Huskan eta hasiera baero bat ezberdinanak izan dituzte, helburuak ere halakoseak zituztelako. Superamara bateko neskek lehen lehenitzzordua irabazi dute, eta horrek izan nahi du maila zen hogeita bateko bigarren jardunaldia. Trantizizio moduko izango dela, eta Ekainaren hamaikean Orezko mailara igotzeko leian izango direla. Mutiek berriz azken postan amaitu zuten lehen itzordua, eta beraz ekainaren ha amaan mailari ustea, izan gaute helburu. Besterik gabe, zei terdiak dira dagoeneko, beraz, gorkoa hemen bukatuko da, eta Euskal Herretetako berri zaiarekin utziko zeitut entzule. Asteburuan.